på winningtemp.com Tyske tropper har i natt overskrevet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder December 7. 1941 A date that will live in infamy. Vi skal lade på bøgerne, vi skal på vi skal Vi vil være om til i rejse. Velkommen til programmet Hitlers Esenøre, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan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 Geschürt durch die anglo-sowjetischen Machthaber bricht am 1. August in allen Stadtteilen Warschaus ein polnischer Aufstand aus. Die Aufständischen besetzen lebenswichtige Betriebe und militärische Unterkünfte und errichten Barrikaden. Schlagartig setzt die deutsche Gegenwehr ein. Die Widerstandsnester werden unter konzentrisches Feuer genommen und zusammengeschossen. In ein og de der og Det vi hører her er en trailer-lydstum fra tysk propaganda fra august 1944 om, at opstanden er brudt ud i Warszawa 1. august. Og som vi kan høre i Urevyen, så mener at tyskerne, at opstanden den er altså initieret af de allierede, og, men nu skal indsættelsen af tysk panser få styr på byen. Opstanden i Warszawa varede i 63 dage fra 1. august 1944 til at de sidste polske modstandsfolk nedlagde våbnene den 2. oktober, og det blev det største oprør mod tysk overmagt i det besatte Europa under 2. verdenskrig. Opstanden har fået mytisk karakter, og især for det moderne og i de seneste år tiltagende nationalistiske Polen, en Vigtig national fortælling om tabt kæmpe polske patrioter, der endda imponerede den tyske overmagt. For de overlevende modstandsfolk blev ved overgivelsen tilstået hidtil usete rettigheder af nazisterne, da de opnåede status som allierede krigsfanger og dermed undgik henrettelse. Men historien om opstanden handler i særdeleshed også om det politiske spil, der foregik mellem de allierede magter, hvor den sovjetiske leder Josef Stalin dengang og senere er blevet beskyldt for et kynisk magtspil, hvor han lod sin hær under ledelse af marskal Rukosovski stå passivt tæt ved Varsjave og længe helt undlod at komme oprørende til undsætning. Formentlig med det motiv at lade tyskerne nedkæmpe den polske hjemme her i Varsjave, så han senere selv slap fra bøvlet med at den og efter en senere erobring af den polske hovedstad. Midt i det hele stod britterne, der var fanget af løfterne til Polen, landets første allierede og hensynet til den fremstormende allierede østlige stormagt, hvis planer for et kommunistisk Polen allerede skinnede klart igennem og hvis østlige førkrigsgrænser vedholdende blev krævet revideret til fordel for Sovjetunionen. Det var krav, som eksilregeringen i London blankt afviste. Historien om opstanden og det politiske spil mellem de allierede magter er blandt andet beskrevet i bogen Rising 44, opstand 44, af den britiske historieprofessor Norman Davis. Det er en bog, der udkom første gang i 2003 på forlaget Macmillan og senere Pan Books. Og til at tale med mig om opstanden i Warschava, så har jeg igen inviteret dig, historiker Sten Andersen. Du er seniorforsker og arkivar ved Rigsarkivet, og så har du medvirket i programmet, der vi talte om britternes fiasko i Nordnorge i 1940, og om din egen fremragende bog, der er intet for uroligende for Danmark, der beskrev forholdet mellem Danmark og stormagterne frem mod den 9. april 1940, og tidligere har vi også talt om britternes dristige projekt med The for britterne i 1943 sprangte tyske dæmninger i stykker. Tak, Sten, fordi du har lyst til at medvirke endnu en gang i programmet. Mange nu, tak for at være med, nu, sammen med dine lyttere. Vi skal prøve at sætte nogle flere ord på det her byslag, fordi øh, hvad er det egentlig, det fascinerende ved opstanden i Warszawa? Fordi det er jo en historie, der har fascineret... Øh, dem, der oplevede det, og dem, der har hørt om det i, i, i årene, der, der fulgte. Jo, men man kan sige, at det er både en fascinerende historie, men samtidig er det, der gør den interessant, det er jo også, at de har været, på mange måder været jo en, en undertrykshistorie, først og fremmest i, i Polen. Men, men for mig så får jeg... Øh... Okay. Vores -opstand, den opstanden jeg sig til, til, til rækken af, af begivenheder og slag på, på Østfronten. Altså det, det, det er et slag, som tåler sammenligning med, med kampen ved Stalingrad, kampen ved Moskva og, og, og kampen ved Kursk. Og, og jo i virkeligheden så er, det, er det en udløber af de begivenheder, som finder sted øh, i sommeren 1944, efter den 22. juni 1944, hvor den sovjetiske her iværksætter Operation Bagrasion. Så det føjer sig til rækken af begivenhederne på Østtrønten. Samtidig er det historien om, om en nation, som, som, som rejser sig som ved, ved, ved yden indsats for, for, for deres frihed. Og så er det jo også historien om, om, som du var inde på i din intro, det politiske spil. Det er jo, det er jo noget, der sætter sig spor i, i, i Polen og Europa helt op til i dag, fordi det handler om, som du pegede på, Stalins svigt, Stalin, som, som, som spiller et durkdrevent øh, strategisk spil. Øh, og så er det jo også historien om, om efterkrigspolen, fordi øh, den her hjemme her, eller arme Krajova, øh, lederne af den her her, bliver jo øh, efterfølgende retsforfuldt og, og dømt som, som landsforrædere i, i, i det, Polen, som blev etableret efter 1945. Vi bliver også lige nødt til at, at skælne den her opstand fra en anden, øh, og, lige så mytisk opstand, der fandt sted øh, året for inden i maj 1943. Den opstand, der fandt sted i var gettoen Opstanden i det jødiske ghetto, som, som begynder den 19. april 1943 og, og varer ind til, til, til midten af, af, af maj øh, 1943, kommer som en reaktion på, på, på de store deportationer, som, som, som de tyske myndigheder i Polen øh, iværksætter. Øh, en, den såkaldte en såkaldt grosaktion, som begynder i sommer 42, hvor en kvart million af Varshevas ghetto, ghettoindbyggere bliver, øh, bliver transporteret til Treblinka og myrdet. Og, og der vælger øh, den, den, øh, de illegale organisationer i ghettoen, simpelthen at, sige, at vi, vi, tager simpelthen, vi ved, at vi skal dø, men vi, vi tager vores egen skæbne i vores egen hænder og siger, at så skal vi i hvert fald have lov til at, at bestemme tid og sted for, hvornår vi skal dø. Og, og opstanden bliver så, kan vi sige, organiseret af, af to jødiske organisationer. Af den, den jødiske kamporganisation, der var en venstreorienteret ZOB, øh, og så en højreorienteret der hed ZZV, øh, som så for opbygget opbygge øh, våbenlager, altså relativt begrænset, det er sådan øh, få hundrede pistoler, og få hundrede gevær, og, og, og, og hjemmelavede øh, flammekaster, og, øh, og, og, og, og håndgranater. Og så iværksætter de så en, en offensiv, eller en, en aktion, en opstand, hvor de simpelthen blokerer øh, ghettoen, øh, og angriber de tyske vagtposter, og så bliver den her nedkæmpet øh, på meget, meget brutal vis. Øh, og, og ghettoen bliver så rømmet, og... Øh, og øh, Øh, indbyggerne bliver, bliver så deporteret til Treblinka og myrdet. Men man, man kan vel godt kalde det for en forløber, altså de har jo ligesom vist vejen her. De har vist vejen, og noget af det, der sker den 19. april, det er, at, at, at på, på, på, på Muranovskipladsen, torget, der hejser de jødiske oprører, de hejser så det polske flag, og så hejser de så også ZZV's flag, og det er det hvide flag med de blå striber og davidstjernen. Det fejrer sig side om side, med, med det polske flag. Og ZZV's flag, det er det, vi i dag kender som, som Israels flag. Okay. Og det, det afføder jo en voldsom reaktion fra, fra himlen. Han, da han hører om, at de her to flag er hejst over Varsjava, så får han jo et af sine berømte fald og, og beordrer den her øh, opstand nedkæmpet på det mest brutale vis. Hvad vil du selv fremhævet ved Norman Davies skildring af opstanden? Norman davis er i særklasse når det kommer til, til forståelsen og fortolkningen af, af, af polsk historie. Øh, man Davis begynder allerede at skrive om, om polsk historie i, i slut-70'erne og begyndelsen af 80'erne. Øh, altså, han er en, en, en sjældent europæisk historiker, som, som, som øh, kan læse og forstå og tale polsk. Øh, så, så, så han, øh, han beskæftigede sig med Polen også på et tidspunkt, punkt, øh, altså hvor der stadig er, er socialistisk diktatur i Polen. Øh, og øh, han er øh, han har skrevet den her bog, Rising 44. Øh, det er en øh, kildebaseret øh, systematisk gennemgang, øh, som, som åbner op for, kan vi sige, for, for de polske øh, arkiver og øh, bruger intensivt tyske arkivalier det er, kan vi sige, at han, han, han fortæller en, i mine øjne en fantastisk historie samtidig med, at når man som læser undervejs, så laver han sådan nogle nedslag, hvor han fortæller mikrohistorien om skæbnerne. Og nu er du historiker, og der er noget mikro og meta, altså det vil sige, han, han tager... Vi får de lange linjer. Man kan sige, i modsætning til det, det som måske nogle læsere kender fra... Øh, nogle af at de andre, for eksempel så skriver han jo en lang historie, og så, og så kan han jo godt i, i det samme afsnit, det går fra det høje til det niveau, her der er sådan en, en klar af... Øh, øh, altså der er jo simpelthen et... Øh, et øh, altså han stopper øh, mhm. faktisk øh, sin fortælling, og så kommer der lige pludselig to sider, ja. hvor, man, hvor man får en... Øh, en skildring fra øh, opstanden, øh, det, og det kan være øh, en, en drengs perspektiv, det kan være en kvindes perspektiv. En tysk aktør. Det kan være en tysk aktør. Ja, er, ja. der er også tyske kilder, det vil ja. jo meget interessant øh, ja. også. Så man kan, man, bliver sådan, man kan stoppe læsning på forskel. Det er en anden måde at gøre det på, ja. men han er meget grund. Og som du selv siger, det der jo ofte er problemet med angelsaksisk øh, Øh, øh, historikere historiker forfatter det er at de kan ikke læse hverken russisk eller, eller polsk og, og, og knap nok tysk men, men det problem har vi ikke her Nej. Fordi altså... her faktisk og han og jeg synes også man kan sige at hans øh, sympatier for polsk øh, og for, for den polske folk skæbne, det nu også igennem, ja. det, det må jeg sige. Jamen altså, Norman Davis, hans hjerte banker for Polen, og han har jo også skrevet et, et værk, som hedder Heart of Europe, mm -hmm. som, som handler om, om Polens historie. Og et af de værker, som, som han har skrevet inden den her, det er jo det er The White Eagle. Som, som den han, hvide ørn. Den hvide ørn. Øh, som handler om de begivenheder, som fandt sted i 1920. Miraklet ved Vistula, hvor den polske hær stopper den røde her lige foran Varschavas porte. Det, hvis man nu er Josef Stalin, så er det første halvleg som, ja. som, som polakkerne vandt, ja. og, og skabte den polske nation i virkeligheden. Og det blev vi ligesom nødt til at lave lidt om på, fordi der var nogle grænser mod Øst, som man synes var forkerte. Det var det, der er hovedsynspunktet altså, i Moskva. Og i øvrigt blandt russer. Ja, generelt. Altså, ja, man kan det er en god point, altså, Stalin laver i, efter 1920 altså en, en, en, en note om, at, at der er lige et regnskab, der skal gøres op på et senere tidspunkt. Mm. Og det får han jo gjort op her i 44 45 Men, begyndelsen øh, er jo er overfaldet på Polen øh, 1. september øh, 1939. Og vi har jo faktisk og i flere programmer blandt andet et øh, om, med, med Paul Gros, der handlede om, om den øh, polske. Krig. Nu skal vi høre et lydspor fra en amerikansk dokumentarfilm om uh, Tysklands overfald på, på Polen. Uh, og der kan vi så høre her til sidst om tysk panser, der angriber en polsk by. The advances, the town is about to fall. Det er kort og det lange. Den øh, polske øh, her bliver nedkæmpet, og så er der jo en polsk regering, der øh, når at slippe væk, i hvert fald nogen af dem, mm. og, og de opretter en eksilregering i, i London. Der sker også noget med øh, noget af den polske her. Noget af det slipper faktisk væk. Ja, altså man kan sige, at, at, at Øh, kampene i 1939, øh, hvor øh, omkring 200.000 polakker omkommer, øh, og, og 10 procent af Varsjava bliver, bliver lagt i grus, øh, ligger jo, kan vi sige, fundamentet for, for etableringen af den her, kan vi sige, den modstandsforvægelse, som vokser til, til hjemmehæren. Øh, men allerede inden 1. september 1939, så havde den polske generalstab øh, lavet skitser planer for, man havde simpelthen taget, øh, sådan, øh, havde tænkt, at, at vi bliver nødt til at, at have en plan for en eller anden overgang til, til en eller anden form for stay behind her. Øh, så, så, så planerne lå i, i, i skuffen for, for et, et, øh, en, en illegal her, og, og efter øh, den, den kapitulation, øh, både til, til tyskerne og til russerne, for vi må ikke glemme, at den 17. september 1939, så rykker den russiske her ind fra Øst, og 35.000 polske soldater omkommer i kampen med en røde her i 1939. Øhm, men der ligger simpelthen i kortene øh, i oktober 1939, at næste skridt, det er modstand. Øhm, og en af de aktører, som, som, som, øh, som kommer til at spille nøglerolle under, under, under Varsheva-opstanden, øh, Tadeusz øh, Bor og overvejer faktisk selv i der i oktober, november 1939, om han skal tage flugten sammen med de øvrige til Rumænien og prøve at komme til, til, til, til England og kæmpe videre. Men øh, han, han ser, han øh, han befinder sig på det tidspunkt i, øh, i Krakow, øh, og fortællingen er, at han simpelthen ser, at, at over Havelslottet der hejser, bliver der hejst et kæmpestort øh, øh, hagekårdsflag. Det er der, hvor øh, Havelslottet, det er der, hvor guvernør Hans Frank flytter ind. Og øh, Komarovski beslutter sig simpelthen for, at nogen af os skal simpelthen blive i Polen for at tage kampen op. Der er en del af den her undergrundser, der er større end alle de andre. Det, det er Armia Krajua, eller mm. AK. Mm. Og øh, den fylder er det 90 procent af undergrundsserien, det er AK. Sådan, sådan udvikler det sig. Der, der opstår jo en række, øh, kan vi sige, modstandsorganisationer i, i Polen der i, i 39-40, og så særligt 41 øh, men det bliver så samlet øh, under, under Arme Krajowa som formelt bliver etableret i, i februar 1942. Og det betyder altså Hjemme her, hjemme her ja. Øh, og man kan sige, at, at, at hjemmehæren øh, opstår samtidig med, at der også opstår kan vi sige, en, en, en illegalt stat, øh, som, som har en, en administration, øh, og eksilregeringen har så også en, en delegation i Polen, som, som kan videreformidle, hvad eksilregeringen mener. Øh, og der bliver så opbygget kan vi sige, sådan et øh, kan vi sige, små ministerier, som, som eventuelt kan, som blandet varetager hjælp til, til polakker, som sidder fængslet. Man etablerer også illegale skoler, øhm, øh, så, så der er sådan en, en, en, en illegal stat. Og så opbygger man så også en, en, en, en, en hær. Og det er vel fordi, at øh, den tilgang, som nazisterne har i Polen, den er anderledes, end den er for eksempel er i Danmark eller i, i Holland eller andre steder i, i Frankrig men man bruger ikke det statsapparat, der er. Man, man udrenser simpelthen alt øh, og afvikler alt. Det vil sige, man, man kan ikke, der, der foregår ikke sådan en polsk kollaboration. Øh, <coughs> det findes ikke, fordi Nej. den polske stat skal knuses, ødelægges, ja. og, og befolkningen skal undertvinges på en anden måde. Der er ikke noget tilbud om, at, at øh, vi kunne lave et eller andet nationalistisk polen, og så kan I være øh, en del af det her. Der, der tilbydes ikke plads til polakkerne i, i de nazistiske tusindårsrig. Øh, Nej, altså, man kan sige, tyskerne laver, øh, efter, efter, øh, efter den polske herre nedkæmpet i oktober måned 1939, så når øh, tyskerne i to dage og, og, og kalde det for en besættelsesadministration, men, men, øh, men ændrer det ret hurtigt, fordi formelt set er Polen ikke besat, fordi hvis du, et land er besat, så ender du, du, du faktisk, at det er et suverænt land, mm. som du, du er besat. Så de ændrer det simpelthen til, til at sige, det er et gouvernement, så ja. Polen findes ikke mere. Der er ikke nogen at, at samarbejde med eller kollaborere med. Den polske stat findes ikke mere. Andet end, end det, du siger, der er en, under, en, en, en undergrundsstat eller en illegal stat, som fungerer øh, ja. alligevel. Men altså på en lidt anden måde. End, og det er meget anderledes i forhold til for eksempel Danmark, Frankrig Holland. Jamen ja altså, fordi altså, i Danmark, hvor Danmark er besat, så kan vi sige, så er der jo en direkte forhandlingsrelation øh, mellem det tyske udenrigsministerium og det danske udenrigsministerium. Og, og, og der er det jo meget på mange måder business as usual. Og derfor, altså vi som danskere skal huske, når, når vi arbejder med polsk historie, det er en en helt anden kontekst, vi, vi opererer indenfor. Øhm, og, og, og tyskerne iværksætter jo det, som de kalder Generalplan Ost. Det gør de jo allerede fra, fra 1939. Og det går ud på? Jamen, det går simpelthen ud på, at, at øh, polsk intelligensia øh, skal, skal, skal udryddes. Det vil sige, at øh, polsk officerer, øh, polsk intellectual, apotekeren i, i byen, forfatteren, journalisterne, øh, de, de, skal, de, skal, de skal elimineres. Øh, og det en, sker også. De bliver, de bliver simpelthen de bliver eller så bliver det deporteret til koncentrationslejret, eller sidder i Gestapo-fængsler. Øhm, og, øhm, og landet bliver jo så delt op i tre store dele, kan man sige. Der er en del, der går til Sovjetunionen, der er en del, der bliver indlændet i, i, i Tyskland, Vestpreussen for eksempel, ja. øh, og så er der det her generalkonvernement, som er sådan et øh, Gestapoland. er der en, der beskriver han det ja, som gestapuland. Det er en meget gestapuland. Måde. det er der, hvor Gestapo hersker, og det vil sige, alle former for lov og ret, øh, noget, der minder om øh, borgerlig rettighed, det er simpelthen, det er simpelthen øh, suspenderet her. Man har ikke nogen rettigheder. Du har ikke nogen rettigheder og, og man kan sige, at i andre besatte lande, altså øh, Danmark og Frankrig, så, så vil du som borger i det her land på en eller anden måde jo kunne anlægge en overlevelsesstrategi for at sige, mm. hvad, skal jeg, hvad skal jeg undgå at gøre for at... at at komme i kampulage med besættelsesmagten. Det kan du ikke i Polen. Når, når du som polak går ud af din gadedør om morgenen, så ved du ikke, om du kommer hjem. Om du enten er blevet, er blevet, blevet arresteret i en arrestationsbølge, fordi du tilfældigvis befinder dig i et område, hvor de mener, der er intelligensia. Du kan også risikere at blive, blive, blive skudt ned. Du kan også blive risikere at blive deporteret til Tyskland som, som slavearbejder. Og det sker i ret stort omfang faktisk hele krigen igen. ja. ja. Og øh, øh, Armira Krajo, øh, kan man sige, i dag, øh, der er det jo simpelthen, øh, der har den organisation, øh, som jeg så er historisk, den, den, er jo, den, har, den status er jo på niveau med den polske pave. Altså, jeg kan huske, en Pols by, der var sådan en, en, en vej og en, et helt øh, bygningskompleks, der var der hed Armia Krajova. Altså, det er virkelig noget, de sætter højt, altså den indsats. Jamen, man kan sige, at det fylder rigtig meget i Polen i dag. Og det er jo, hvis vi skal forstå det, så er det jo også en reaktion på, at i perioden fra 1945 til 1990, der blev den her historie fortalt på, på, på, på, kan vi sige, på en kontrolleret måde. Og efter 1990, så har man så fået lov til at lukke op for historien og fortælle den fulde historie. Og det betyder så i dag, at for polakkerne, altså den bredde del af den polske befolkning, Øh, er det her en historie, som, som, som betyder rigtig meget for dem. Og øh, 1. august, øh, hvert år kl. Klok 17, er en national mindedag, hvor, hvor alt går simpelthen i stå på, hvor man markerer øh, årsdagen for, for, øh, for øh, at den her operation blev indledt. Men nu er vi i, i sommeren øh, 1944, og, ja. og der sker jo øh, ting på Østfronten, mm. som gør, at øh, eksilregeringen i London, Øh, de folk, der er i, i omkring undergrundshæren og, og mere kræver med, de sætter sig sammen og finder ud af, hvad, hvad gør vi nu, mm. når... Fordi nu kan vi se, at, at, at Sovjetunionen har jo passeret den gamle polske førkrigsgrænse. Det skete den 13. juli 1944. De rykker frem mod mm. øhm, Og... og øh, hvordan skal man forholde sig til, og de har jo allerede nogle erfaringer, hvad der sker, fordi der er jo AK, er det, mm. er jo spredt ud over hele Polen. Så de første AK lokale celler, de har jo sådan set allerede mødt den røde her og, og, og, og hvordan går det møde egentlig? Øh? Når man kan sige indlændingsvis, så, så går det jo faktisk godt for, fordi øh, AK eller Armékrájova har har i Vilnius og, og, og Vilnius i dag. Og Vilnius øh, har, har, og, og i, øh, i, i Lublin øh, og Lviv har AKs samarbejdet med den røde her hvor de simpelthen har lavet kombinerede operationer hvor hvor de sådan set har støttet hinanden i, i befrielsen af de her byer øh, og samarbejdet mellem AK og, og den røde her for, forløber gans, faktisk ganske fint lige ind til en KVD møder op og begynder at arrestere lederne af AK. Og, og NKVD er det, er det, vi senere hen blev til KGB, og, og i dag FSB. Altså, Men, men dengang var jo øh, den russiske ja, sikkerhedsorganisation, kan man ja, sige. Den altså, sovjetiske det, sikkerhedsorganisation. Det er den sovjetiske sikkerhedstjeneste, og, og under krigen så har, den, har den altså også et, et meget feltmæssigt islet, fordi den har simpelthen regulære regimenter, som følger i kølvandet på, på, på den røde her. Og hvis opgave er det, hvad, hvad er deres opgave? Jamen Det er jo først og fremmest at og bidrage med, med, med, med sikkerhed fra den sovjetiske stat, øh, og identificere samfundsfjender. Øh, og, og i de områder, som, som den Røde her befrier. Den Røde her har jo befriet hele Hvide Rusland, eller Belarus, i øh, sommeren 1944, i kølvandet på Operation Bakarshon. Og der øh, NKVD's opgave her er simpelthen at identificere øh, dem, som har kollaboreret med, med, med de tyske myndigheder, og arrestere dem, og sende dem i gulag, eller henrette dem. Men Her står man så i Polen med, med, med AK-folk. Hvad gør man med dem? Ja, altså det, som, som, som kommer til at skræmme øh, øh, Armin Krajovas ledelse, det er jo, at, at der kommer rapporter tilbage fra, fra, fra, fra, fra Lublin øh, og fra Lviv og Vilnius om, at, at lederne af, af AK er blevet deporteret og øh, arresteret. Øh, og det, der så også sker, det er jo, at, at den, den 27. juli øh, der etablerer Øh, de sovjetiske myndigheder, så deres, deres eksilregering, polske eksilregering i Polen, i Lublin, den såkaldte lublin komité som blandt andet tæller øh, Boleslav Barut øh, og Władysław øh, Gumulka, som jo også kommer til at spille en nøglerolle i, i efterkrig. Senere kommunister så, senere Polen. Senere kommunistiske ledere af Polen. Øh, så så, så øh, øh, AKs ledelse ved, at de er udfordret på den politiske front. Øh, samtidig så sidder de også og analyserer den militære situation. Og de har ikke, ikke gennem juli måned øh, kunne se på Varshevas gader, at, at øh, armégruppen midt altså den tyske her i øh, Belarus, er, er brudt sammen. Øh, Varshevas gader har været fyldt med, med tyske enheder, som har trukket sig tilbage. En slagen her Tyske soldater marcherede gennem byen. Mange af dem uden våben, og nogle af dem barefodet. Så, så polakkerne har fået sådan en indtryk af, at, at den tyske her er... er på brudt, hælene. På hælene, den er. Og det kan jeg sige, det er den også. armegruppe midt er brudt sammen. 300.000 tyske soldater er blevet slået ihjel i juni og juli måned i Belarus. Og omkring 400.000 er blevet taget til fange. Så man vejer morgenluft og siger, nu har vi simpelthen chancen for at smide tyskerne ud. Ja, man kan man sige, der, der er jo... Og, og man antager jo, at, at den røde her står lige foran øh, Varsjavas porte. Den, den er, som du selv siger, fremrykningen er i gang. Så vi bliver nødt til at gøre noget aktivt for at øh, bidrage til vores egen befrielse. Og der skal man tænke på her, at øh, den polske stat er jo en ung stat. Den er opstået i 1918. Den har været slettet af landkortet i 123 år. Så derfor så Polens eksistens er, kan man ikke tage for givet. Så man bliver nødt til at gøre noget aktivt for at vinde hævd over det her territorium. Og det spiller simpelthen en nøglerolle for, for, for den her ledelse af, af AK. Så der så et tankegang, det er så, at vi bliver nødt til at på en eller anden måde at befri vores byer, øh, og så på en eller anden måde rulle den røde løber ud, og så byde den røde her velkommen. Er det ud fra en tankegang om, hvis vi kan befri os i hovedstaden, så sidder vi på hovedstaden, så bliver det meget sværere for øh, den røde her at, at hæve det, at de har befriet vores jæve. Det har vi gjort. Ja. Det, det er ligesom en, en, en forhandlingsbræk i de store spil, øh, Selvom den her altså, uh, eksil eksilregeringen uh, i London, det er jo ikke kommunister, der sidder der. Nej. Det er sådan en lidt blanding af en lidt venstreorienteret og lidt borgerlige kræfter og lidt bondeparti, og mm. sådan lidt forskelligt. Uh, altså de partier, der, der regerede Polen i, i 30'erne, uh, det kan man, man sige. Men der er ikke ret mange kommunister, der er faktisk ikke nogen. Nej, Nej fordi man, altså, man kan sige, at eksil kon konkurrerer på det her tidspunkt med, med, med, med, med, med, med den... Den sovjetiske eksilregering, altså Lublin-komiteen. Og lublin har jo også sin egen hær, altså det, som vi kalder, som kan kalde Berlingherren, eller den første polske armé, som er en polsk armé, som er opstillet af den røde hær. Så vi har altså to polske regeringer, som konkurrerer om magten i efterkrigspolen. Og det, der er ligesom også, som man fremgår af Norman Davis, det er, og det vi siger faktisk ikke, der er faktisk en forbindelse, mellem regeringen i London, altså den her eksilregering, og Polen gennem agenter, der rejser gennem det tyskbesatte Europa, gennem øh, faktisk hele krigen, øhm. Altså og, og altså, man sætter også agenter på jorden med fly og mm. og, og, og og kaster ud med falske og så Altså at det kan lade sig gøre. det synes jeg er godt nok fascinerende. Det det lidt om at de er de, de, de er gode til, til at, at lave sådan noget klandestint arbejde. og altså, og det er hemmeligt og så ja. Det det er jo ret imponerende at man kan at man kan holde sådan en forbindelse. Selvfølgelig er der jo radio og sådan noget, hvor man kan kommunikere. Men man kan have agenter, der kan, der kan slippe igennem simpelthen. Det, det, er, det, råber, det er jo helt forrygende, synes jeg. Det er nemlig helt forrygende. Og man kan sige, at AK består jo af sådan et elite-niveau, hvor mange af dem jo er, er, er, er britisk trænede, altså SOE-agenter, som, som, som lever under, under dæknavnet i, i, i byerne. Øh, og så har man så et, et, et, et andet led, som, så kan vi sige, som er partisanhæren, som, som lever i skovene. Øh, og så er det tredje element, det er så, så alle dem, som, som var oplistet som, som, som medlemmer af Amerikrajova, og som kunne blive aktiveret. Og så hvor så stor den her? Altså, øh, med alle, altså også ordonanser og hjælper og sådan noget, så har historikere vurderet på, at, at i 44 der ligger den på mellem 500.000 og 600.000. Og hvad er befolkningen cirka 30 millioner på det tidspunkt? men lige en point i forhold til det spørgsmål her omkring, hvad skulle man gøre? Altså, det er vigtigt at understrege, at for AK's ledelse, og særligt for Tadeusz Komarovski, havde der aldrig nogensinde været planen at starte en opstand i Varsjabba, fordi man kan sige, at den historiske lære af opstanden i den jødiske ghetto var, at det skal vi ikke gøre igen. Fordi, vi, hvis, fordi det, er, det vil simpelthen udsætte Varsjavas befolkning øh, for, for alt for store repræsialer. Så, så planen var faktisk, at, at, at man skulle starte opstanden flere steder i, i Polen. Den plan hedder Operation Burse. Ja. Og, øh, og det kan man oversætte med, med Storm eller mm. på engelsk Tempest. Altså en større national opstand i hele Polen ja. på én gang. Ja. Så det vil sige ikke noget, der isoleret til Varsjav. Det var det, der var plan A. Ja. Men øh, den øh, går man væk fra, og fordi, er, det, er det simpelthen fordi udviklingen er så hurtig. Øh, det er, altså, de bliver det, overhalet simpelthen. Det bliver overhalet af, kan, af at, at både den politiske udvikling, Lublin-komiteens øh, etablering, og så også begivenhederne på, på, på slagmarken, fordi altså, de kan simpelthen høre kampene udenfor for sjævere. Øh, og øh, det der sker, hvis vi lige laver et, et, et, et sidespring, og så eller sådan, øh, noget op, det er, at, at som sagt den, den tyske front i, uh, i Belarus er brudt sammen. Uh, men den 28. juni 1944 der udnævner Hitler Feldmarskal Walter Model til at, at overtage uh, ledelsen af østfronten, uh, Armeegruppe Center. Og han uh, Model vælger så at, at trække forstærkninger fra hele Europa ind uh, og han uh, de bliver allokeret foran uh, Varsheva. Og det er altså stærke enheder, som 5. SS-division, Division Viking, det er panserdivision Hermann Göring, det er 19. panserdivision, det er 4. panserdivision, som bliver samlet og faktisk blokerer den sovjetiske fremrykning foran Varsjava. Og kampene begynder den 28. juli og bølger så frem og tilbage fra den 28. juli til den 4. august. Og der lykkes det faktisk, at model at stoppe Øh, Rukosovskis øh, belarussiske front øh, og, og tilføje 2. Øh, sovjetiske med et alvorligt tab, hvor de mister 300 øh, kampvogn foran Varsjava. Men på det her tidspunkt, der aner Arme Krajova ikke at den sovjetiske fremrykning er blevet standset, De kan bare høre kampen og tænke, nu buller den røde her frem. Vi bliver nødt til at gøre noget. Så de handler på baggrund af efterretninger, som de har, men som så viser sig ikke at være helt rigtige eller opdateret, fordi de tror, at det er nu lige om lidt, så står. Den belarussiske front, som vi skal vil til med en, en russisk armigruppe. Mm. Øh, det hedder front på, på, på, på sovjetisk militærsprog. Og, og Walter model, det er ham, vi kender som Hitler's brandmand. Ja. Øh, så hvis det er et eller andet, der går helt op i hatter og briller, så ringer man til Walter Model. Kan du ikke lige få styr på det? Øh, og så får han styr på det. Det gør han også senere hen, øh, samme år, øh, over i ved slaget ved Arnhem. Det er også ham, der ligesom øh, får stoppet øh, øh, britterne og amerikanernes fremrykning der. Så det han, han er en er dygtig mand. Ja. Og, øh, og det er altså ham, der stopper det her. Og det vil sige, men det sker jo lige samtidig med, at opstanden går i gang der øh, første. Men der er jo også folk inden for AK og, og undergrundserien, som siger, det der det er vist ikke nogen god idé. Altså, blandt andet general Anders, som jo så er general i Italien, mm -hmm. og som leder uh, de polske styrker uh, dernede, som slår sammen med britterne. Uh, der er også andre, som synes, synes det, det, det er det nu en god idé. Uh, fordi, ja, fordi der er også nogle risici ved det. Ja, Jamen, altså, der uh, Bogen beskriver meget præcis et, et, et centralt møde den, den, den, den, den 30. juli, hvor Bokomarovski hvor har samlet sin herledelse, og så kommer hans efterretningschef ind og siger, at, at, at de sørtiske styrker, de står i praga Øh, og, og, og prakket af, af, af Varsjave, den for, Varsjave-forstad, som ligger på, på, på østsiden ja. af, af Vistula. Ja, altså, eller Vistula eller Weichsøl, eller, Weichel, eller det er lidt, den hedder lidt forskelligt på forskellige synesker. Den, den går igennem Polen, ja. øh, igennem Varsjave, den går også igen Polen, den går igennem Varsjave, og det vil sige, at øh, det er jo en naturlig forhindring ja. for, for, for, både for, øh, for tyskerne, øh, men altså for, for den fremrykkede sovjetiske øh, belarussiske øh, front. Og der ligger altså en del af vores sjame på den del, og der når man frem, i hvert fald til portene der. Mm. Så, det vil sige, det, så, så under alle omstændigheder vil det blive svært at rykke videre frem. Øhm, og det viser sig så, at de efterretninger er, er fejlagtige. De sovjetiske styrker står ikke i okay. Så man iværksætter faktisk øh, opstanden på et forkert grundlag. Og man, og man har ikke viden om, at... at, at, at, at, at den, den røde her faktisk har fået en på snotten foran, øh, altså ved, ved slaget ved, ved, ved volumen. Hvor langt står de så? 50 kilometer? Altså mellem 30 og 40 kilometer fra, fra vores shepper. Det er jo pænt langt. Men man kan så, så det vil sige... Altså det er jo de så tæt på, så som man, som man kan, hø kan, kan høre det her panserslag. Og det er, det er altså det, det, er det største panserslag på, på, på, på polsk jorden og hele 2. verdenskrig. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op...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 Hvad mener britterne og amerikanerne om det her? Har de, de, har de en holdning til, om der blev iværksat en opstand eller øhm, ej? Fra, fra, fra, fra britisk side øhm, øh, for, forsøger man... Og, og, og, man har selvfølgelig man har støttet opbygningen af Krajova og, og, og, og, og for, forsøger at og, og, og, og, og støtte den så, så, så vidt det er muligt. Øh, men, men både fra britisk og amerikansk side... Advar, altså er man ikke interesseret i en, i en opstand i i, i vores egentlig ikke? Øh, altså på på det her tidspunkt så så, så, så øh, altså fra britisk side så, så vurderer man at at at man, at, at Armi er kan vi sige, er, er stærkt, men, men som som militærorganisation i forhold til en konfrontation med med den tyske værnemagt, så er den jo underliggende. Så, så, så der er i hvert fald reservationer fra, fra britisk side. Det, som man fra britisk side opildner Arme Krajova til, det er jo at fortsætte det, som de er gode til. Og det, det vil sige, det er at udføre natlige angreb på, på, på tyske udposter, øh, og, og lave sabotage, jernbanesabotage, øh, altså lægge tyskerne hindringer i vejen. Men, men øh, fordi det er det, som de er trænet til, og det er så, det, som de er gode til. Og det kommer til at hævne sig på Arme Krajova under opstanden at, at de jo ikke, slet ikke er trænet i uh, intensiv bykamp, som de kommer til at stå i. Så er der jo også uh, Sovjetunionen. Uh, uh, de kunne vel godt bruge sådan en, uh, en ekstra uh, marker, uh, der er bekæmp eller uh, bekæmper uh, or, uh, tyskerne i, uh, i, uh, bagfra eller i flanken. så de, de må da være begejstrede for en, en opstand, eller hvad? Øh, jamen, de har været begejstrede for, for, for, for de polske opstand. Indtil 1. august 1944. Den røde her har jo været, altså, været glad for, for at blive assisteret af AK i for, forbindelse med de områder, som er blevet, blevet befriet. Men at model formår at stoppe øh, Rogosovskis-Belarusiske front, øh, gør faktisk, at den sovjetiske her, øh, den røde her mister sit momentum. Og det giver lige Stalin en mulighed for at tænke endnu en gang. Ville det være en god idé at fortsætte fremrykningen? Fordi man kan sige, Stalin konfererer med, med, med, sin, med sin marske, og spørger dem, kan vi fortsætte fremrykningen? Og der er tilbageløbet til Stalin, ja, men det kan vi godt. Men han vælger faktisk at, at, at lave en, en bevidst politisk kalkulation, og sige, at vi er, hvis, hvis tyskerne iværksætter en nedkæmpelse af, af AK, så er det faktisk i vores politiske interesse. Fordi så behøver jeg ikke skulle håndtere AK som politiske faktor i det efterkrigspolen, som jeg har i min støppeske. Fordi jeg har jo min, min øh, Lublin-komitee, hvis interesser jeg vil fremme, så lad endelig tyskerne tage sig af Amikra Krajowa og opstanden i vores chef. Og så er der jo øh, et andet problem, som er her. Øh, man kan sige, fra side er det måske ikke noget problem. Altså, der er jo et... Øh, det vi ved, det er, at øh, AK-hæren den lyder eksilregeringen i London. Mm -hmm. Der er et problem, fordi eksilregeringen i London, altså den polske, og Sovjetunionen, de er jo også en ambassade i, i London, der er de diplomatiske forbindelser simpelthen været afbrudt siden 25. april 1943, altså året inden, og det er jo på grund af kassin massakren som øh, tyskerne øh, oprutter. De finder simpelthen gravende. Og øh, der kommer en masse internationale folk, kigger på det, blandt andet danskere, der kigger mm. på, på tingene. Vi har også lavet et program om cajun masakren, og, og det er sådan ret klart for alle, der kan tænke selv, at det er øh, Sovjetunionens værk. Mm. Øhm, og det skaber nogle kurber på tråden. Øh, det er vel eksilregeringen, der kritiserer øh, øh, Moskva, og så afbryder Moskva øh, forbindelsen til eksilregeringen. Så det vil sige, de kan ikke tale sammen. Der er ingen kommunikation. Der er ingen kommunikation. Nej, der er ingen diplomatiske forbindelser der er ikke nogen, der kender hinandens planer. Og, og, og virkelig det, der er vigtigst, det er, at der er totalt mangel på, på, på, på tillid på begge sider af, af, af frontlinjen på det her tidspunkt. Og det, men det er vel mest et problem for AK i vores ja. ja, chef? Jo, det er jo klart, at altså, hvis, hvis, hvis der havde været en eller anden form for, for kommunikation, altså hvis, hvis Bor Komarovski kunne have vidst, haft kommunikeret med, direkte med Rukosovski. Det forsøger han undervejs under opstanden at etablere en, en kommunikationslinje til Rukosovski. Øh, hvad er jeres planer? Hvad er jeres intentioner? Øh, men det får han aldrig. Og, altså, han, hvis spørger man Rukosovski i øst, så svarer han i vest. Så ja. har man indtryk af. Og, og det er jo altså en folk, der, der forsøger at svømme hen over Visvefloden ja. og, øh, øh, og, og udsætter sig. Det er jo faktisk ret farligt, for er ret, der er strøm og alt muligt. Og, er ret de har, en, de har en russer. De har jo en masse nationaliteter med i den her opstand. Jeg tror, der var 15-16 nationaliteter. Ja. En britte blandt andet. Der er også en russer. Ja. Og, og han prøver jo også at komme i kontakt. med Og, og, og, og de er ligeglade. Altså, der, der er lukket Og på et tidspunkt, øh, ja, så, øh, så må de jo så også øh, sende øh, en øh, premierminister til, Moskva øh, men, men det kommer vi jo, jo, jo til. Altså, som sagt, øh, de her AK-folk, blandt andet Anders øh, som jeg har nævnt, øh, og de, stoler jo, de har jo også nogle erfaringer, personlige erfaringer med russerne. Mm. Altså, de har været en kvd's klør øh, og været forhørt af dem. De stoler simpelthen ikke på, på, på russerne, og det er jo altså sket, nu snakker vi i 1939 og, og tidligere, altså, øh, så, så det, du taler om et tillidsforhold, det er, det er jo et tillidsforhold, som, øh, som russerne jo også har gjort, hvad de kunne, for at, at ødelægge, er det ikke? Jo, altså, 17. september 1939, der angriber Søvdingen Polen. Ja, og som, som, som sagt, altså, de her officerer, de har det ind. under huden. Altså, de ved jo, at 35.000 polske soldater er døde i kampene med, med, med den røde her. Og, og derudover, så bliver, som sagt, så bliver om, omkring 30.000 polske officerer jo interneret. Og som du siger så også, de bliver så også omkring 20.000 af dem bliver henrettet i Katyn og, og, og, og flere andre steder. Og, og omkring 300.000 polakker bliver deporteret fra de sovjetisk besatte områder til Gulag. Og noget af det, der blandt andet sker, det er jo, at de der omkring 20.000 fanger, som, sidder i, som bliver henrettet i Katyn, inden de bliver henrettet, så får de jo lov til at skrive breve hjem til deres familie. Og det, alle de der brev bliver indsamlet af NKVD, og fordi så har de jo adresserne på alle deres pårørende. Aha. Og de bliver jo så sendt til Gulag. Hvor er det godt nok, til? Men... Så, så, så det er jo klart, at altså, altså, kan man stole på Søringen? Kan man stole på kommunister? Nej, det kan man ikke. Og det vil sige, at hvis man er, hvis man har Andres, og han er bestemt ikke den eneste Vladislav Andres og, og, og andre, så er det et eller andet med, hvad er planen egentlig det kunne være, lad os holde krudtet tørt, og så vente på, at de kommer, og så, vi, og så har vi vores våben, og så må vi tage den derfra. Det vil, det vil, og så må vi så håbe på. Ja, at britterne eller. Øh, til sin tid, amerikanerne vil hjælpe os, så vi kan få etableret den der øh, stat, øh, som vi havde før 1939. Ja. Det er der, der er endemålet. Ja. Og uden grænserevisioner, øh, det er jo det, ja Det, det, er, det, de er. det står der, jo meget klart på. Og der det kan jeg sige, at øh, Anders har jo, kan vi sige, den, kan vi sige, den, den, kan vi sige, den gode, præcise analyse. Men, men altså, vi skal tænke på, at Borg Komarowski sidder i Varsjæva. Mm. Han har meget begrænset inf information. Øh, og, og han føler, at det brænder under sig. Øh, og han føler, at han har pistolen for brystet, han føler, at han er tvunget til at gøre noget. Øh, og som sagt, altså, øh, da man iværksætter opstanden her, så, så er, er AK's styrker i, uh, i indie i øh, faktisk ikke særlig velbevæbnede, fordi man, man har faktisk jo man har den her plan om, om opstanden, som skal finde sted bredt i Polen. Det vil sige, at våbnene er, for de våben, man har besidder, er faktisk øh, er, er, er ude i landet. Man har jo kun omkring. Øh, øh, 1.000 rifler og, og 5.000 pistoler. Og ja, fordi når, når, når, det, når de blæser i fløjterne der kl. 17, altså i overført betydning, nu starter vi altså vores opstand, så, er der jo, så har folk måske haft få timer, måske øh, halve, halve timer til at være klar. Altså, ja. fordi det, det sker meget pludseligt. fra man har truffet beslutning, til man iværksætter opstand. Der går ikke ret lang tid. Nej, og man kan sige, den måde, som man iværksætter øh, alarmeringen på, det er jo, at med brug af, af ordonanser, det vil sige, at, at øh, særlig unge, altså tidligere paramilitære spejder, bliver simpelthen sendt rundt med besked om at iværksætte den her operation. Og man kan sige, at det, der går forud for, for at aktionen øh, bliver iværksat den 1. august kl. 17, det er, at faktisk to dage inden havde man også beordret, aktionen startede, men man når at afblæse den. Øh, så så, så AK's medlemmer den 1. august, de ved ikke, om det nu er alvor. Men det viser sig så, at det er alvor. Og, og tyskerne har jo også fået færden af, at, at der er et eller andet under, under opsejling. De har fået efterretninger, men man kan sige, at omfanget opstanden kommer altså bag på, på, på, på de tyske myndigheder, og, og særligt på, på SS og Gestapo i Warszawa. AK, det er jo ikke fordi, de har mange våbenforsyninger, øh, men der, omkring, det er lidt usikker, hvor mange mænd, der egentlig er med. Og der er faktisk også kvinder. Når vi ser mand, så er det altså MK, fordi der er, der er rigtig mange kvinder. Det ja. er virkelig en, en, en her, der har, der har mange kvinder med. med. Og, og det er men stedet sådan... altså, mellem 20.000 og 50.000? Ja, da ja, opstanden starter. Ja. Hvad øh, skal vi hælde til? 20.000 eller, eller, eller 50 i, i alt? Øh, altså, jeg, altså, hvis du kigger på, hvad de opnår militære resultater, Første og 2. august, så tror jeg, at, med, at det kan vi sige, det er jo, der, der tror jeg der er omkring mellem, mellem 20 og 30, altså godt bud 25.000, fordi de kan jo ikke nå deres mål. Øh. Og, og, og det der så sker, det er, at man så efter opstanden startede, så, så, så forsøger man så at trække forstærkninger ind, altså amerikanske enheder fra, fra, fra oplandet, forsøger så at komme ind i varsava. og man forsøger så at komme ind med forsyninger, våben, både øh, ammunitioner og våben. Øhm. Men det kan man ikke. Det eller, kan man ikke. Eller, eller, altså, det er smart, eller det er meget svært. Det, det er meget svært. Og, og, og, øh, både Norman Davises bog her, og så, og så også en anden bog, som jeg vil slå på trummen for. Jeg ved godt, vi kun skal os ja, en ja. bog her. Men, men En anden bog, jeg også vil anbefale lytteren, det er, det er øh, skrevet en kvindelig historiker af Alexander Richie, der hedder Warsaw 1944. Hitler, uh, Himmler and the Crossing of a City. Øh, beskriver simpelthen, hvordan kan vi sige, de her... Utr utrænede eller i hvert fald enheder uden kamperfaring fra Armin Krajoba, som forsøger at trænge ind i, uh, ind i Varsjava, som simpelthen bare bliver meget ned af, af, af effektive tyske enheder. Du nævnte lige også unge Spejder, altså Spejderbevægelsen i Polen, det er faktisk meget, meget engageret i, i, i hele den her undergrundsserie. Ja. det er faktisk helt fra begyndelsen. Det er en del af, af den polske nation. Altså, de, de ved godt, at på et eller andet tidspunkt, men de færdigheder, man lærer som Spejder, den får man brug for. Ja, altså. Øh, øh. Programmet her har jo tidligere behandlet Roger Morehouse's bog om, om kampen i 1939. Og, og noget af det, som han jo også viser i den her bog, det er jo, at, at, at de her spejder jo assisterede uh, allerede den polske her i, i kampen i september-oktober-måned 1939. Så de altså, som ved, ved at indsamle efterretninger og lave opklaringsarbejde. Og, og det, det fortsætter de med. Hvordan kommer det egentlig til at gå? Altså i, i begyndelsen, øh, der går det vel okay? Ja, men altså... Øh Planen er at, at, at, at sætte sig på, på, på, på, på nøglekvartererne, både på, på Centrum, den gamle by, og så også sætte sig på, på, på broerne, overgangene til, til, øh, mellem øh, Vasjave som hovedby og så forstaden Praga, øh, og så også øh, Europa Lufthavnen. Øh, det lykkes, kan vi sige, delvis at sætte sig på, på, på flere bydele. Øh, det lykkes ikke at øh, øh, og, og Europa øh, Broerne. Øh, og det lykkes heller ikke at Europa-lufthavnen. Så man kan sige, at man når nogle operative mål øh, 1. og 2. august. Øh og, og når, kan vi sige, at få bidt fast i en række af de her centrale kvarterer i Warszawa? Øh, i altså, hvis man har været turist i Warszawa, så er det sådan, den gamle by, som, det er sådan, øh, som er nu er blevet genopbygget, og så den indre by. Det er ikke det, det er sådan, der er vel lidt overlap der, ikke? Ja, og så, så, øh, så er det jo, jo arbejderforstaden Vola, mm -hmm. øh, som, man, som man kommer til at sidde i, og, og, og så, så kan vi sige velhæverforstaden i Okra, som, som man også kommer til at sidde i, øh, og, og så, så, så, så er det indre by. Øh, men men man får ikke kan vi sige, sådan etableret sådan en, en, en sammenhængende front med sådan en nord-syd-aktie og, og, nord og en vest hvor man simpelthen kontrollerer området. Det er en klaver. Det er virkelig en klaver, man, man får erobret. Og det betyder så, at de her enklaver kommer til at kæmpe øh, som, som, som, som uafhængige enklaver. Og så forsøger man så under kampene at holde forbindelse med de her enklaver ved at sende ordonanser mellem øh, enklaverne. Og det er jo sindssygt farligt. Det er sindssygt farligt, og det er sindssygt svært, øh, fordi noget af det, som tyskerne, øh, det finder de jo ret hurtigt ud af, så, så tyskerne ved, at de skal skyde på de her ordonancer. Og, og de her ordonancer er jo, er jo primært børn, øh, eller de unge øh, soldater, som, som bliver indsat som, som ordonancer. Man får også i Europa sådan en mindre koncentrationslejr? Ja, der, øh, i, i kølvandet på likvideringen af, af, af ghettoen der i, i maj-juni 1943, så etablerede øh, SS så en, en, en koncentrationslejr som faktisk også fungerer som, som, som en udrydelseslejr midt inde i Varzheba, øh, den befrier Arme i øh, Og der bevæbner man så også de her befriede øh, jødiske koncentrationslejrfanger, som faktisk bliver, de bliver absorberet. Øh, dem, der kan, dem, der har, er, er, har fysisk i stand til at kæmpe, øh, de indgår simpelthen i Arme i efterfølgende. Og øh, tyskerne, de, de får altså nogle store tab, øh, og polakkerne de jo ammunition og, og våben, det laver også våben selv. Altså, ja. Det, som vi kender fra den danske modstandsbevægelse, så sidder man også og laver våben i, i, i små øh, værksteder. Vi har etableret sådan en, en, en produktion af, af først og fremmest af håndgranater, øh, flammekaster, øh, Stinkguns. Øh, Stengons? Øh, det er faktisk sådan en kombination af, af den tyske MP40 og, øh, og, og, og den britiske Stengon, hvor man sådan simpelthen har taget de, de bedste dele fra, fra de her to, to våben. Øh, og laver en polsk en, simpelthen En pols pistol, maskinhestol, balderkliveren, øh, som, som øh, kan man sige, den ligner en stinkhorn, men har ikke magasinet på siden, men altså, har, øh, magasinet stikker ud for neden ligesom på, på en mp men, øh, men, men Omkring men, 700 bliver, bliver er produceret til, til AK. Men tyskerne får nogen på sådan. Det, det man havde, altså, de havde ikke regnet med, at de fik så meget modstand. Nej, men man kan sige, det, det som øh, de styrker, som, som er i vores chef af 1. august øh, 1944, er at, at tyske, det, det er gestapo-enheder, det er, det er øh, sikkerhedsdienst, øh, der, der er nogle rejsbarnpersonal. Personale. Det er folk, der ikke er trænet til, øh, til at slås på den her måde, og slet ikke til bykamp. Nej, slet ikke, og så, så, det er jo faktisk det, der gør... Altså, og, og, og, øh, SS-Kestapo-chefen i Varzheba, ligger og gemmer sig i sin kælder de første dage, øh, simpelthen fordi, at, at, at der, der er ikke styr på noget. Altså, man, man, øh, man, er, man er blevet taget på sengen, selvom man havde fået en række indikationer og advarsler. Men det kommer bag på tyskerne, hvilket omfang og intensitet AK slår til med. Men det er, jo, det er jo nyheder, der når til Berlin, øh, eller hvor nu øh, Hitler befinder sig på det her tidspunkt. Han er jo nok i sin førebunker. Hitler i, er i, i, i Rastenburg. Hitler er Rastenburg. Og det er jo ikke så langt fra Varselien. Nej. Så han bliver jo, jo rastende og, øh, og reagerer, som han ofte gør, med, at nu skal der ske øh, repressalier mod civilbefolkningen. Altså... Det, han mener jo simpelthen, at befolkningen skal, skal myrdes, og, det, det, det, det, det er, er, er, og alt skal brændes ned og knuses. Og jamen der finder jo et, et, et, et centralt mødested øhm, natten mellem 1. og 2. august 1944, hvor, hvor himler kommer til Hitler og siger, at altså, vi har den her situation i Varsjære, vi har en opstand, men, men det er faktisk en, en fantastisk mulighed for os, fordi nu har vi den her forhatte polske stat, og den her forhatte, by, Varsjava, som er en pestby på jorden. Det er faktisk en historisk mulighed for os simpelthen og en gang for alle at smadre den her by nu. Og i kølvandet på det her møde, Himler præsenterer det simpelthen for Hitler som en historisk mulighed, og Himler tilbyder Hitler, jeg kan håndtere det her. Jeg kan nedkæmpe den her opstand. Og der blev så udstedt en ordre om, at alle mænd, alle kvinder og alle børn skal myrdes. Det står simpelthen i ordren. Og, og så skal, hvad hedder det, af. Ja, ja. Og, og, og, og så, så, så, så iværksætter Himler sin plan, øh, og han samler så sin, sin håndgangende mænd, øh, og, og, og blandt andet en af, en af de centrale aktører her i, i, i den her sammenhæng her, det er, er, er Erik Bak øh, øh, eller Erik von, von bak -Zelevski som på det, på, har, har stået som, som arkitekten bag uh, tysk uh, antipartisan-krig i uh, Belarus. Uh, på det her tidspunkt i august uh, 44 der sidder han oppe i Sopot uh, en villa der op og sidder faktisk og keder sig og banner over, at han ikke har noget at lave. Så får han opringning fra himler, som siger, at der er noget schweinerei i gang nede i Warszawa øh, øh, øh, og øh, så samler Erik bag von der Selwski, so sin, sin mænd og det er så altså andet SS gruppen fører Heinz Reinfahrt og Oskar Dielevanger og Bonislav Kaminski, som samler SS enheder og som er bliver simpelthen sendt til til Warszawa med henblik på at på mest brutale vis øh, og indlede en, en, en kampagne øh, for at fordrive for AK fra byen. Auf Befehl des Führers der Träger der Schwerter, Generalleutnant Stahl, mit der Niederkämpfung des Auftrages in Warschau beauftragt. Rechte Flanke beschießt ein Beobachtungsnest auf einem Turm. Auch SS-Verbände werden mit panzerbrechenden Waffen eingesetzt. Som vi hører i den øh, tyske Urevy, øh, så bliver der indsat øh, panser øh, nu, og øh, nu, nu skal der sim, styr på det igen. Polakkerne, mænd og kvinder, kæmper heroisk, men øh, deres store problem, det er jo tysk artilleri. De har ikke set noget i artilleri og tysk, øh, tyske bombeangreb øh, fra, fra, fra luften. Der kommer nogle stykke st øh, styrtbomber og, og bomber dem, og, og det virker lidt som rasseteri, kan man sige. Og det har, der har de ikke rigtig noget at forsvare sig imod. Hvorimod de har lidt at og, og, og, og forsvare sig med, når de rører tysk panser ind, men det er svært. Mm. Omvendt kan man sige, så, så er der vel en lektion for tyskerne og alle os andre i, at sådan rent krigshistorisk. Så hvad det kræver, når man er i, en, i et bykamp og skal i Europa, en by, når modstanderen har automatvåben og i øvrigt også antitankvåben. Og du sammenligner det lidt med, med, du sammenligner det med Stalingrad direkte. Mm. Altså, det er noget det samme, der foregår, og det er vel også det historien om, om, om opstanden i Warszawa. Det er den der bykamp, der er sådan intenst. Øh, er det ikke? Jo, man kan sige, øh, det, der er centralt for, for tyskernes plan for, for at om opstanden i Varschabe, den er, den er, den er faktisk tullet. Fordi der kan vi sige, der er en rent militær, hvor, hvor man kan sige, at det er først og fremmest det, det er, det er værnemagten, dens kampenheder. Og der tiltrækker man jo altså, til Varschabas stærke enheder. Altså blandt andet så indsætter tyskerne jo, altså, som du, du nævner Stuka-bombefly. De indsætter også øh, 60 cm øh, havbit, Karlgret. Øh, de tiltrækker, og de får, bliver også indsat i den såkaldte Sturmtiger, som har en en, øh, en øh, 38 cm raket altså 380 mm moter. Og det er så altså meget voldsomt våben, som man... Altså ikke... det, det er våben, som er udviklet med henblik på at skulle smadre bygninger. Mm. Så tyskerne skyder bygningerne i, i grus, en for en, og arbejder systematisk frem, øh, indsætter infanteri støttet af, af, af panserartilleri, øh, og, og noget af det, som man også indsætter, det er øh, raketkaster. de såkaldte tyske nebelværfer som... Øh, enten 28 cm eller 32 cm raketter, som henholdsvis kan indeholde enten napalm eller, eller, eller, eller springstof. Så altså, de regulære tyske enheder udfolder en voldsom ildkraft, og nedkæmper simpelthen systematisk bygning for bygning, strong points for strong point. Den anden del af operationen, og det først og fremmest, det er det er SS-brigaderne under, under Kaminski og Oscar Dillevanger, indleder simpelthen en, en, en, en krig mod civilbefolkningen, i Sjave, som bliver indledt den, den, den 4. august øh, med, at, at Dirlevanger-brigaden øh, går ind i forstaden Vola, øh, og man simpelthen generer civilbefolkningen ud af alle bygninger, og skyder dem ud på gaden. Øh, det finder man så ud af, at, at det tager meget tid, så man vælger så at, og Vola er sådan et så man, man faktisk vælger at udpege sådan særligt fire områder, sådan et hvor man så graver massegrave, og så genner man simpelthen befolkningen ind i, i, i hold, og så, så skyder man, nedskyder man den. Øhm, og altså, i løbet af, af, af fire dage så, så bliver der om, omkring 45 til 50.000 indbygger i Volla bliver simpelthen man af at Det her det er jo det, er det vi om, det er folkemord. Det er et regulært folkemord. Jeg synes ikke vi skal tøve med at kalde det folkemord. Så der er simpelthen... I historien om, om Vasheva-opstanden er, er, er det en militær begivenhed, men der er simpelthen også historien om, om, om, om det her folkemord. Det her, det er for voldsomt, Janik. det Det kommer man væk fra på et tidspunkt. Ja, på et tidspunkt, der er sådan en... en, en både øh, når man Davis nævner en kilde på, på, på et tidspunkt, hvor Heinz Ranefart jo, så maler tilbage til, til, til, til, til øh, bak uh, Zeljewski, at, at han, mangler, han har simpelthen så mange fanger, og han har simpelthen for lidt ammunition. Øh... Nej, han, er, han er så ikke nok til at skyde dem simpelthen, Fordi han skal også bruge det til at føre krig ja. øh... man, kan godt, man kan godt se hans øh, Gåsøjne problem her Og han har jo og Han har en ordre om at han, skal, at han skal myrde alle de her civile Det, det er jo himlers ordre Hvad er løsningen? Jamen Det er så altså, at, at, at, at, at man fra tysk side så, så, vil jeg sige, at, så bliver vi nødt til at oprette en, en transitlejr øh, som, som kan opsamle Øh, de her folk, som, som, eller de her Washevas beboere, som, som på det her tidspunkt jo endnu ikke er blevet myrdet øh, Og så fra den her transitlejr skal de så fordeles til, til, til andre lejre. Og senere hen går man hen til at sige, okay, nu er det så kun mænd, man skyder. Ja. Øh, fordi det, der er sådan en, en, en opblødning. Ja, altså, øh, man opretter den her lejr i Pruskov. Øh, og og øh, øh, og man kan sige, det er jo, det er jo, det er jo meget nøktert, rent, rent kan vi sige, ressourcespørgsmål for tyskerne, man vælger simpelthen at, at, at gøre det her. Men, man fortsætter med, at alle, alle medlemmer af AK, som overgiver sig, bliver skudt på stedet i perioden fra, fra 1. august til omkring midt september. På det her tidspunkt, der, der vælger sig Baksevski jo at, at, at, at lægge stilen om, fordi han kan jo godt se, at, at, at det her det lager mod enden. Og han begynder også at tænke på på sin egen situation, efter en mulig krigsafslutning. Han, Bakselevski, er selv blevet udnævnt som, som øh, krigsforbryder i BBC- så, så han begynder jo at tænke på, at måske ville det være meget godt for mig at indgå en, en sende et signal om, at, at AK's medlemmer ville kunne blive behandlet som, som krigsfanger. Og det er vel også et måde, man kan man forhandle med, altså en, en bargaining chip, kunne man, kunne man kalde det på engelsk, øh, altså at, at man havde det her og kunne lokke med, altså I bliver ikke henrettet, hvis jeg overgiver jer. Ja, ja, det det altså, i forhold til status af krigsfanger. Ja, altså hvis, hvis, hvis, hvis du har pistolen for brystet, og du ved, du bliver skudt, altså så, så har du ikke nogen... Du har din villighed til at overgive dig den at den er minimal. Og man kan sige, at tyskerne må jo også erkende, at deres, deres strategi med at, at myrde civilbefolkningen øh, er spillet for lidt. Fordi det har, det har jo ikke mindsket Varsjabas befolkningsvillighed til at støtte den her, den her opstand. Og slet ikke AK. AK's kampvilje er jo ikke blevet svækket af det. det. Det er jo altså heroisme. Det, det, er, det viser man her. Altså, det, det er heroism, som man slet ikke forestiller sig Det er jo nok svært for, for, for os komfort- og materialistiske danskere at forstå, at man er, man er villig til at dø for sit land og, og, og, og for, for landets frihed. Man kaster sig i døden, man lader andre slippe væk, og så og så og, mens man sikrer dem mod de fremrykkede tyskere, så går man i døden for, at andre kan slippe væk. Gennem for eksempel kloakkerne, fordi kloakkerne og kloaksystemet i Warszawa er jo også historien om. Om, øh, om opstanden i, i, i Varsova. Altså, det her, de bruger kloakkerne til at bevæge sig rundt, også mellem de der enklaver vi har mm. talt om, øh, og, og forbinder det, øh, øh, hvor de slæber såret og forsyning og alt muligt øh, øh, frem og tilbage. Øh, det er, synes jeg, en hel del af my myten her. Nu skal vi høre en lille klip fra en CNN-reportage, hvor to overlevende modstandsfolk fortæller, hvordan de måtte evakuere folk fra en tabt enklave gennem kloakkerne. Blørre totally exhausted, were starving, we had no ammunition. We were going to go to the center of the city, which was still in Polish hands. And the only way we could do it was to go through the sewers. So began a trek that was truly a descent into hell. Civilians and soldiers alike crowded into the sewers. Many of them became psychotic. Paranoid. There was screaming, there was uh, dead bodies of people who exhausted and gave up or died or even committed suicide because they could not carry on. For 20 hours, men and women walked in a river of human waste, sometimes up to their chests. Ja, det man skal forestille sig, det er, at man går i lort til halsen og, og forsøger at, at evakuere de her sårede, og, og nogen giver, opgiver simpelthen ævret at nævret begår selvmord, men der er, jo, der er jo desværre en masse våben rundt omkring, eller det er der jo, så, så der er nogen, der, nogen, der måske skyder sig selv. Mm. Øhm. AK, kræver, Kajovic, de kræver jo forsyninger fra, fra deres allierede. De har jo nogle, der er jo selvfølgelig britterne, der er, der er jo amerikanerne, og der er mm. russerne, og... Øh, det er jo klart, at altså de, de har jo ikke mange øh, våben i forvejen. De har ikke meget mad. Nej. Og de har ikke meget ammunition. Øh, og øh, de har jo, Vi har jo hørt om, at i begyndelsen så var russerne faktisk meget begejstret for opstanden. Radio Moskva bifalder og opmunter til oprør i begyndelsen. Blandt andet den 25. juli og den 29. juli. Men så skifter tonen meget hurtigt fra myndighedernes side. Øh, øh, så det, så, og der kommer faktisk i meget lang tid, slet ikke noget fra Sovjet nu, der, er ikke, der er slet ikke hul igennem i forhold til Sovjetunionen. Men hvad siger man i London? Hvad siger Winston Churchill? Øh, vi har startet en opstand, vi har brug for en ammunition. Hvad bliver svaret? Øhm, altså Churchill forsøger at etablere en forbindelse, han kommunikerer direkte med, med, med, med Stalin, og, og siger, at, at, at det som britterne har behov for på det tidspunkt, det er at sige, hvis de skal flyve forsyninger ind til, til, til Armikrajova, øh, så har de brug for mulighed for at, at, at, at, at mellemlande på sovjetiske territorium. Øh, og der, i første omgang så, så trækker Stalin det i langdrag, men så afviser han simpelthen muligheden for, at, at, at Royal Air Force og, og US Army Air Force kan flyve ind. Jeg skal lige høre, at de, de her lande, de er allierede, ikke også? Der er ja. noget med, at man sender britterne og amerikanerne, sender våben, ammunition og alt muligt til, til murmansk og andre steder fra, sådan så at, at, at den røde her kan kæmpe mod tyskerne. Ja, og, og, nu, og nu siger du, at de kan ikke engang får få lov til at mellemlande med deres fly. Nej. Nej, nej, og man kan sige hele baggrundstapet for det her, det er jo, at allerede på det tidspunkt har man en operation, der hedder Operation Frantic Joe, som, hvor, hvor både Royal Air Force og US Army Air Force har mulighed for at mellemlande blandet i Poltava. Øh, som de flyver bombemissioner missioner blandet i over havnen i Gediña øh, og andre mål i, i Polen og, og Rumænien, som, som man brugte øh, Søde som, som operationsområde og fløj de her bombetogter. Og, og fra, fra britisk side, så regner man jo bare med, at man kan bruge den her aftale, som, som, som der ligger i Operation Francis Joe, til og, og flyve forsyninger ind, som først og fremmest ville skulle blive fløjet ind fra og amerikanske baser i Brindisi. Øhm, og øhm, det blev afvist øh, fra, fra øh, sovjetisk side, at man må bruge øh, basen, baserne i Poltava det er først meget sent i slutfasen er opstanden, at amerikanerne må få lov til at flyve en enkelt forsyningsoperation ind over Sheba. Men på det tidspunkt er Æ, AK's enklæver i Varsheva, de har reduceret så meget, så, så alle forsyningerne stort set lander i, i tyskernes hænder. Men, altså, men englænderne får dog noget frem. De, de mister, og er det 41 fly, de, ja. de mister undervejs, og, og, og det er jo, der var jo også polakker der er der blandt er, piloterne. Der, der, er, der er Australier, der er Nyseliender, der er Kanadier, og sydafrikaner. Og der er sød, sydafrikaner. og alle de her piloter, de melder sig frivilligt til at flyve den her, øh, den her flyvning. Fordi... Så de får forsyninger? De får forsyninger, ind, men, men altså Øh, på det tidspunkt, hvor, hvor man flyver det her ind, der er, der er tyskerne i gang med med myrderierne, med, med både i Wohler og Aarhus, og så er, er de effektive tyske enheder på jorden i gang med at reducere øh, AK's stillinger. Øh, så, så AK har ikke, kan vi sige, sådan nogle dropzoner, regulære dropzoner, hvor man simpelthen kan, kan markere og sige, her skal britterne nedkaste deres forsyninger. Så britterne kaster der, forsyningerne ud over til de centrale dele af, af vores hjælp. Og så håber man bare på, at noget af det øh, kommer i de rigtige hænder. Det er jo i, også i situation omkring forsyninger, at man jo ser det der spil. Øh, vi har jo en situation med, at der ikke er nogen her, der rykker frem. En rød her er gået i stå, og det kan der være nogle grunde til. Der er flere grunde til synlærende. Og der er også det her med, at man vil ikke rigtig hjælpe til med forsyninger. Der kommer også forsyninger for den røde her, men det er ret set, som du mm. er inde på. Og at man lægger alle mulige ting i vejen for, at det kan ske effektivt. Det er også sådan, at amerikanerne jo også har en... Der er, også, der er flere hold, der spiller. Der er for eksempel Udenrigsministeriet i, i, i London, som ikke er helt vilde med, at man presser for hårdt i forhold til... Til, til Stalin og Sovjetunionen. Mm. Vi har øh, også i, i amerikanerne, heller ikke selv, de også, arv, arv, vi behøver ikke at, at, at, at kritisere russerne så meget. Det, det skal nok gå. Altså, mm, så det er næsten kun Churchill og eksilregeringen, ja. der presser på, faktisk. Fordi alle ja. andre, de, dem har Stalin på en eller anden led en eller anden finger i. Jamen, man kan sige, at, at, at øh, amerikanerne presser bestemt ikke på i forhold til, Jeg presser ikke hårdt på, på, på Stalin i den her. Altså der, der, for det, som så spiller en afgørende rolle fra for amerikanerne på det tidspunkt, det er at bevare en god relation til, til Stalin. Øh, så, så du har fuldstændig ret. Altså, Churchill står alene med, med det her krav over for, for, for, for, for, for Josef Stalin og Søvdan og, øh, og det bliver jo ikke gjort nemmere for ham, at, at øh, i Udenrigsministeriet øh, og, et, og den britiske efterretningstjeneste, der sidder der jo også nogle aktører, som, som er kan sige er er ganske positivt stemt over for, for Stalin's rødding Vi det har blandt andet cambridge ringen øh, omkring Kimf kommunistiske, sovjetiske spioner. Ja, kommunistis og de spiller en rolle her i hvad opstanden og påvirker britisk politik. Og det er også øh, britiske intellektuelle aviser og sådan noget. Der er en debat i øh, i, i de britiske aviser, hvor hvor, hvor man jo hvor, hvor det er svært at se sympati for polakkerne, hvor, hvor, hvor man forstår øh, Sovjetunions øh, synspunkt. Både for, forstår Søderlig Nogens synspunkt, men man jo også øh, præsenterer det som om, at det er jo også øh, tørbeligt øh, polsk øh, forsøg på at søge et martyrium. Øh, hovedløs heroisme bliver det præ, øh, præsenteret som om. Øh, og, og, og, og det kan vi sige, den historie har, har jo bidt så fast, og det er faktisk også noget, noget af det, man tit møder, når man, når man diskuterer det der med Var det overhovedet klogt og velovervejet? Og, og, øhm, det er jo altså igen tilbage til, at altså, Bor Komarovski iværksætter det her, fordi at han har pistolen for brøstet både politisk og militært. Men det, der er jo interessant, det er, at der er jo nogen, der mener, her ser vi faktisk øh, det første... Øh, de sprækkerne i det, i det, der bliver til den, den kolde krig. Altså mm -hmm. det her med, at øh, briterne har et synspunkt, i hvert fald Churchill har det, i forhold til at hjælpe polakkerne øh, med, med forsyninger og andre ting. Og i øvrigt også, hvad egentlig, hvorfor bevæger den der synes, øh, hvide russiske front sig ikke frem mod vores hvad, Hvorfor er den her tavshed, det blev jo for meget på et tidspunkt. Altså til sidst kan de jo godt se... Altså, hvad er det for et spil, man har i gang? I øvrigt har, øh, hvad hedder han, Stalin og russerne, de har jo også svært ved at sig til den op opstand, fordi som jeg nævnte før, i radioen har de opmuntret til det, mm. så går de i gang, så siger de, der sker ikke rigtig noget, det er ikke nogen rigtig opstand, øh, og de leder efter, om der skulle være en kommunist et eller andet sted, som man kan hænge hatten på. Det er der ikke. Altså, det er sådan en meget stedmoderlig behandling, og man er helt, helt tavs. Man, den, den polske eksilregering sender deres premierminister til, øh, til Moskva. Han vil, vil ikke tale med ham. Og når en af dem her vil tale med, de er sådan set meget, meget afvisende. Man får ikke nogen forsyninger igennem. Altså, hele det der pres, der går meget lang tid før det virker. Mm. Og, og, og der er vi henne i, i slut september, og der er det faktisk ligegyldigt, fordi der, har, der, der er ikke nogen steder, man kan, man kan smide forsyningerne hen. Nej, og man kan sige, at på det her tidspunkt er det jo ikke kun Armik Jova, som er afhængig af forsyninger. Det er så ikke nogen også. Så hvis USA. Hvis Storbritannien ville have gjort noget ved Stalins Sovjet på det tidspunkt, så skulle man have sagt til, ham, til dem, hele Lend-Lease-systemet, mm. med den måde, som vi forsyner både med, med ammunition, drivmidler og køretøjer, den vil være i fare, hvis I ikke starter den her fremrykning mod Varsjava. Men det, man vælger aldrig nogensinde fra amerikansk side at drage spørgsmål om forsyningen til Sørgen i det her spil. Og der kunne man have, der kunne man have lagt en, en, et effektivt pres på, på Stalin. Men det vælger man som sagt ikke at gøre. Men, men, men det, der er interessant, det er jo, at selv uden at gøre det, så bliver det jo på et tidspunkt for pinligt for Stalin. Fordi i midt september, der lader han så øh, den polske, altså Berlingherren, den, den polske her, den lader han så rykke ind øh, i Praga-forstaden. Øh, og, de, de, og helt op til Vistula. Og de får også lov til øh, at, at, at sende enheder over, øh, over, over, over floden som i øvrigt kommer under voldsom beskydning fra tysk side, fordi øh, den polske hær, øh, Berlinghæren, ikke får støtten, den nødvendige støtte fra den røde her. Så det er, det er sådan et halvhjertet forsøg. Det er virkelig sådan bare sådan en, en, en optisk markering af, at, at man gør noget. Men, men det er meget halvhjertet. Der er også en anden ting øh, omkring den front. front. Øh, altså man har fået en mavepuster det i begyndelsen af, af 1. august af, af, af Walter Modell. Øh, og, men, men så i stedet for at samle kræfter, jamen så sender han jo nogle tropper op til den baltiske front, og så sender han også nogle, øh, nogle tropper sydpå mm. øh, til den ukrainske front, som angriber sydpå. Det vil sige, at han tømmer jo sådan set øh, det, det, der skulle være den slagkraftige styrke mod Varsiave for, for tropper. Og hvad er pointen i det? Det er, det er simpelthen mange, kunne ville til at og fortsætte fremrykningen. Og man kan sige, du kalder det mavepuster. Man kan sige, altså rokosowskis belarusiske front mister 300 kampvogne der i, under, under slaget ved volumin. Æ, 300 kampvogne er ikke ret meget i, i den røde her i 1944. Det er altså det kan man godt børste af skuldrene igen, og så, så, hvis man virkelig vil. Og, og, og, og Rukosovski har også et møde med Chukov med, med, med og Konjev og Stalin, hvor tilbakeløbet til Stalin det er, men vi kan sagtens fortsætte. Det er ikke noget problem. Men det vælger stalen ikke at vil gøre. Så det er en politisk beslutning. Så, det hele, så hele spillet for stalen handler om at trække det her lang, og så på et eller andet tidspunkt, når det bliver for meget, okay, så gør han en lille smule indrømmelser, og så en lille smule, og så har han blikket fast på, okay, der, bliver, der sker mindre og mindre inde i hvor Det var ikke længe så er det slut. Ja. Og, så, og når det sker, så kan vi eventuelt gøre noget andet. Det vil sige, der går godt nok længere tid, fordi vi er helt ind i januar, før Varsava mm. bliver i råberet. Men de her folk, som tyskerne henter ind, det er jo godt nok, du har nævnt Dillevanger som jo i brigaden, som jo altså et helt særskilt kapitel for så selv i hensyn til folkemord og, og forbrydelser på Østfronten, at altså, den her forbryderband, i forbryderbanden SS, mm. øh, som, som selv SS'erne rynker på, på næsen af. De er med det her. Vi har sådan en, en russisk. Øh, øh, øh, russisk Folkehavnsbefrielsesag øh, af Rona. Rona, og, og det er jo også en bande forbrydere. Øh, hvor, hvor, hvor chefen han ender med at blive skudt af tyskerne selv, øh, så vidt jeg husker. Mm. Og, øh, og så har vi, og øh, dem består af hviderusser, Ukraine og andre, så har vi nogle med. Øh, dem havde jeg ikke lige set øh, komme. Øh, hvor kom de fra? Øh, men hovedpointen er, at de her folk, de er vant til at slås øh, kæmpe beskidt øh, for de, at de, de, de er jo, De er ikke effektive kampsoldater, de er, de er toptrænede i at slå civile ihjel. Og, og, og og det gør de jo altså, øh, altså øh, effektivt. Og som sagt, øh, Dyrlevangers brigade øh, øh, slår 44.000 ihjel i, i Vola. Og så, så bliver Borteslav Kaminskis øh, Rona-brigade slåbet løs på, på, på Okra. Og det er altså, at læse Alexander Rich's bog, Warsaw 1944 det er altså stærk kost. Jeg synes jo altså, jeg har rimelig hård hud på min sjæl, men jeg må simpelthen lægge den her bog væk af flere omgange, da jeg læste om Kaminski-brigadens fremfærd. Altså, det er jo voldtægt, afbrænding af tortur, ydmygelser, mor i lange baner. Det må man sige, og der er ikke nogen, der går fri her. Et af de frygtelige eksempler, det på et tidspunkt, hvor Kaminski-brigaden Øh, altså indtager et, et, et børnehjem med, med, med 500 børn, og så den beskrivelse af, hvordan de her 500 børn bliver, bliver myrdet oh. på mest bestialske vis. De her mange uger uden forsyninger og, og, og ny øh, organisering og forstærkning af tyske styrker under Erik von den Så det gør jo sin øh, indvirkning. Øh, man øh, man kan sige, at det bliver simpelthen afgørende, at man ikke får de her øh, forsyninger. Og selvom man jo faktisk er overrasket over, at opstanden kan holde ud over den her lille uges tid, som man oprindeligt havde mm. håbet på. Øh, og, og de her 63 dage, de er jo sådan ret ikoniske, fordi at man kunne holde så langt ud. Det, det var der ingen, der havde... Øh, regnet med. Og som sagt, briterne gør som måske de eneste sådan nogle rigtige indsats for det her, og de mister rigtig mange fly, 41 fly, mm. men der er også en kalkyle, der simpelthen ikke går op. Altså den indsats, man bruger på at sende fly med besætninger ind over polen, de bliver jo skudt ned af andre ting, i forhold til det, der lander blandt oprørerne det giver simpelthen ikke Øh, mening. Jamen, og, og noget, kan sige, noget af det, der også udspiller sig en diskussion omkring, det er, at, at i Storbritannien der står der jo en, en, en helt polsk falskgangsbrigade øh, under general Sassabowski, og, og, og de råber jo og skriger på at få lov til at, at, at blive luftlandsat over Varsjave, men, men, men det, det afviser man simpelthen fra britisk side. Og de får så lov til at slås ved, ved Arnhem ja. senere hen, ja. samme år. Ja. Hvor efterfølgende uh, generalmarskal uh, Feldmarskal Montgomery regjerer Polackeren skylden for at uh, operation Market Garden gik i vasken. Den sidste viderstand der afstande i Warschau er endelig under der wucht af de tyske våben sammenbrudt. Flåder flyger verniichten en huseblock, der er en af de stærkeste igen hører vi Tysk Urevy, hvor propagandaen jo endelig kan triumfere over, over sejren her. Øhm, og øh, til sidst, så hører vi også et eksempel på, at styrtbomberne fra, fra Stuge, øh, Junker 87, gør sin indvirkning på, på lakkerne. jeg og Krejbergs ledelse, de er de, de, de, de ved at være møre. Og, og, og der kommer lidt ligesom sådan nogle følere fra von den Bakselevski til, til øh, general Bor. Mm og der kommer nogle krav til overgivelse. De finder hinanden her. Hvad bliver aftalen? Jamen, aftalen bliver, at, at Arme Krajova øh, under øh, General Komarovskis kom ledelse får lov til at, at marchere i fangenskab. Øh, hvis de kan, som, som, altså, som, som sluttede enheder marcherer ind med, øh, med, med, med våbnene på skulderen, og så nedlægger våbnet på, på aftalte steder, og så går i, i tysk krigsfangenskab. Øh, og aftalen er så, at, at, øh, at, at de skal behandles som, som øh, krigsfanger øh, under respekt fra, fra Genève-konventionen. De tyske chefer de bliver belønnet med ridderkors for den her sejr, ja. øh, blandt andet den senere borgmester på Øh, ferieøen Sil. SS-gruppen fyre Heinz Reinefart, med som også får tilnavnet slagteren fra Vashave. Ja, Han får ovenkøttet kors med eløv mm. og, og dirlevanger, altså den her forbryder blandt forbryderne, han får også kors. Øh, det er jo nogle helt vildt enorme ødelæggelser af Varsjave. Det er jo helt den gamle by, og den indre by, den er totalt ødelagt. På det her tidspunkt er 80% byen ødelagt. Øh, så kommer der tre-fire måneder senere i januar, så rykker russerne ind, så er der endnu mere byen ødelagt. Så er vi op på 84 procent af byen, der er totalt smadret. Altså, man kan sige, det, der sker efter, efter Amikrajova har, har nedlagt våbnet den 2. oktober, det er jo så, at, at tyske ingeniørenheder, pionerenheder rykker ind i Varsava, og så går de i gang med en systematisk bortsprænding af alle de bygninger, som, som ikke er smadret. Det vil sige, at der foregår simpelthen tyske operationer i Varsjava, efter kampen er overstået. Og hvad er pointen? Jamen Det er... Det er tilbage til, til, til det famøse møde natten mellem 1. og 2. august mellem Himmler og, og, og Hitler, om at Varsjæva simpelthen skal, skal, skal, skal smadres og af landkortet. Og det er også derfor, der er ikke ret mange gamle bygninger. Dem der er der, de er nogle, der er blevet genopbygget inden ja. for den ene by. Som, ja. hvad, det, er, det er en by, som, som, som, hvor næsten alle bygningerne ja, de er alle bygningerne, ja, fra efter krigstiden. Ja. Øhm, og, og de, de historiske der, de er, de er genopbygget. Ja, der findes en, en, en filmoptagelse, som et sovjetisk øh, opklaringsfly har, har lavet over, flået over Varsheva, efter den bliver befriet der i, i, i januar 1945. Hvor det, der, man ser det sovjetiske fly, altså optager simpelthen ned over Varsava, hvor man simpelthen kan kigge ned over byen, og hvor man får et indtryk af, altså, at, at, at der er jo ikke ret meget over knæhøjde tilbage. 150 til 200.000 civile bliver altså myrdet eller omkommer, og 700.000 fordrives fra byen. Og hmm. jeg tror, der var 1,3 millioner mennesker der, altså i 1939. Der er allerede nogen, der er fordrevet allerede, og nogen hmm. bliver altså myrdet osv. Der er næsten ikke nogen mennesker tilbage i byen, når Sovjetunionen rykker ind i januar. De tyske tab, de jo meget usikre mellem... 17.000 17 har jeg læst mig frem mm. til, øh, dræbte og savnede 9.000 sårede oprørerne mellem 15 .000 og 16.000 dræbte og savnede 5.000-6.000 sårede, og i alt 15.000, det er jo mange, mm. der går i krigsfangenskab. Øh, kan man på den baggrund diskutere, om oprøret egentlig var den høje pris øh, værd? Øh, hvad siger du, Sten Andersen? En vigtig pointe for mig det er, at hvis vi skal forstå det her, så, så, så det nytter ikke noget at reducere den her historie til, til et forsøg på at, at hoved, på en hovedløs måde at, at søge et mariturium. Altså der, der var politiske og militære grunde til at man, man, man startede den her opstand, men det er selvfølgelig som, altså, det er en tragedie, øh, og, og det, det er jo her hvor kan vi sige det er jo Stalin's fortjeneste, at det bliver en tragedie. Mm. Og derfor så betyder det så også så meget for polakkerne i dag. Og polakkerne, eller Varshevas borgere, er jo om, at når man går rundt i Varshevas gader, så går du rundt oven på dødsofferne fra Washev opstanden. Fordi ned under Varshevas bolægning, der ligger jo de her 200.000 mennesker, fordi de, blev, de lå som, som altså lig, som blev brændt af. Og man, man har jo efterfølgende fundet de her, altså der ligger jo flere hundrede tusind tons ask af de her krimerede lig. Og de ligger der den dag i dag. Æh. Ja, for man begravede jo folk øh, øh, i, ja, under bruglægningen, for der var ikke andre muligheder. Nej, og så, så indsætter tyskerne sådan nogle øh, øh, forbrændingskommandos øh, som dels bestod af, af tilfangetagende AK-folk eller, eller jøder som blev simpelthen, at deres opgave det var simpelthen at, at, at, at, at brænde lige af. Og, og de her massegrave også i, i, i Vola øh, blev brændt af, og så blev det dækket til med jord. Og de ligger der den dag i dag. Så, man, så når, når du er i vores og går rundt, og ser de her mindesmærker, så går du rundt oven på fra øh, Rochelle-opstanden. Man kan sige en stor kirkegård. En stor kirkegård, ja. Der er også et politisk efterspil, for nu står det jo altså helt klart, at Stalin havde vel ikke acceptere et frit og uafhængigt Polen, hvor eksilregeringen for noget skulle have sagt. Det står også klart, at, også for britterne selv, at deres indflydelse blandt de allierede, ja, den er altså ikke længere så stor, øh, i hvert fald ikke så stor, så de kan presse Stalins indrømmelse over for deres øh, første gamle polske allierede, hvis soldater har kæmpet heroisk og haft afgørende betydning, blandt andet som piloter i, i slaget om England i 1940, mm. hvor de jo... Øh, God kæmpe indsats. Måske endda afgørende. Og ikke mindst i kampene i Italien og i særdeleshed ved slaget om Monte Cassino i foråret 1944. Altså, polakkerne har jo virkelig øh, kæmpet fortjensfuldt i... Allerede i ja, Narvik 1940. Det har Allerede i Narvik 1940. Så, og det her, det er takken, kan man sige. Og, og, og, og, og altså, det udstiller jo en, en, en britisk impotensgørning. Jo, man kan sige, altså... Øh, altså Helt symbolisk, at, at, at, at, at de polske styrker af hensyn til Søde er fuldstændig fraværende ved, ved sejrsparaden i 1945. Altså det er syn for alle, at, at simpelthen for ikke at provokere Søde så valgte man fra britisk side at sige, at polakkerne skal ikke spille nogen rolle. Og, og man, man kørte den polske eksilregering ud på, på, på, på et sidespor. Øhm, og det, der sker i Polen, det er jo, at, at lublin øh, ligger, kan vi sige... Autoriteten i hænderne på, på når det kommer til AK, på, det siger man, at det er en KVD's problem. Øh, og øh, kan vi sige, at Borg Komarowski, han, er, han har jo, han jo siddet i et tysk krigsfangskab og bliver befriet af britterne, så, så han, han, er, han er uden for Polen, og så AK's øh, øh, efterfølgende leder, øh, Leopold øh, Okoliki, øh, forsøger i tiden fra januar 1945 og så frem efter og, og, og øhm, opnå et kompromis øh, med søvdingnogen. Øhm, og øhm, Staten inviterer jo så også øh, de resterende AK-ledere til et politisk forlig. Øh, og, men de ender med så med, at i marts 1945, så bliver alle de her AK-ledere, de bliver arresteret, og så bliver de fløjet til Moskva, og så bliver der gennemført en skueproces i juni 1945, hvor øh, de, øh, de overlevende AK-ledere så bliver idømt øh, mellem 5 og 10 års øh, øh, fængsel, og øh, hvor så altså flere af dem, blandt andet Leopold og Ukulik, jo omkommer i, øh, i øh, i sovjetisk fængsel. Og andre tager benene på nakken og tager ikke hjem til, til Polen øh, i, efter krigen, øh, og, og de dør i England i eksil. Øh, ja, ja, og, altså, øh, og, og, og så bliver deres aske efterfølgende, den er så hjembragt til, til Polen. Øh, det sker blandt andet for, for andre, og det sker også for Bo Komarovski. Og, ja, ja, og general Sassabovski, og... Altså, de bliver i Storbritannien, og og, og mange af dem lever jo sådan en tilværelse, hvor de blandt andet må, må, må arbejde som, som bartender og, og, og, og taxichauffør. Stalin han skiftede om på pladserne og lade Marschall Zhukov øh, indlede et nyt angreb mod Varschave. Det ligger jo på vejen mod Berlin, det er jo ligesom det, der er indmålet. Og, og byen blev befriet 17. januar 1945, røde her, og, og i øvrigt også Polens første her. Og det sker efter kun tre dage, altså det længere tid tager det ikke. Og, og der på det her tidspunkt, der er byen en, en samling murbrokker. 84 procent af byen er ødelagt. Befolkningstallet var faldet, altså fra 1,3 millioner i 1939 til nu kun 153.000 mennesker. Øhm så, så er der jo et helt efterspil øh, med, øh, hvilke, hvil, meget kort, vi har jo ikke så meget tid her, hvilken status får oprørt i det kommunistiske øh, polen, øh, fordi indtil 1956, det blev det nærmest for tid. Ja, perioden fra, fra, fra 46 til, til, til, til äh, 1956 under Boleslav Barut, som også er blevet kaldt øh, Polens Stalin. Altså, der, der, der er historien ikke eksisterende, men så i oktober 1956, så kommer Vladislav Gomulka til, og det der kendetegner Gomulka, det er jo, at dels er en kommunist, men han er jo også supernationalist, Øh, og han, han, han kan jo godt se, at der er et behov for, at der skal fortælles opbyggende historier. Så han vælger at fortælle en, en selektiv historie om, om, om, om Warschau-opstanden. Vælge, man vælger så fra officielt polsk side at have fokus på, på kan vi sige, socialistiske grupper, arbejdere eller arbejderelementer i AK. Øh, samtidig med at man så beskriver AK's ledelse, altså Borg Komarowski, og eksilregeringen som, som en flok imperialister, der, der forledte hele den, den polske befolkning ud i det her hovedløse materie. Så man, man, man, man åbner op for at fortælle en del af historien, øh, og, og, og meget selektiv og den kommunistiske, kandiseret version af den. Øh, og, og som sagt, så er det jo først efter 1990, at man har kunnet tage hul på, og, og, og, på arkiverne og, og, og, og, og skrive den her historie i Polen. Og i dag kan man sige, under... Øh, øh, de her, den her PIS-regering, som sidder nu, øh, som er altså højre nationalistisk, kunne man sige, øh, og specielt øh, Kaczynski-brødrene, som jeg har været ved magten i, i flere omgange, jamen de har blandt andet op, øh, etableret et opstandsmuseum i Varsava allerede i 2004. det her anker, der er sådan et anker-symbol, som også er for opstanden, det, det, er, det er der nogen, der mener, at det er blevet meget politiseret. Øh, at den her nuværende re regering, altså hvis man kan ikke have forskellige meninger om den her opstand, der er faktisk kun én officiel, og har man en, som historiker et andet synspunkt, så er man angrebsmål for regeringen. Ja, men altså, jeg vil, jeg vil, jeg vil så, så trods alt sige, at en ting er, at, at, at, at, at, at, at tidende pis regeringer har, har den her tolkning, men, men det, der kendetegner, kan vi sige, det polske historikermiljø, det er jo, at at de har jo en relativet tradition for at være rygende uenige. Så der er flere synspunkter på den her opstand. Men det er jo ikke, skal man sige, normalt, at man som politiker går ind og har, her er en tolkning, og hvis man har noget modstridende, så... Men der kommer altså man kan sige, den her bog af Alexander Ritchie, altså Alexander Ritchie er professor ved Universitetet i Warszawa, altså som britisk kanadier, så man kan sige, at der er også flere stemmer, at der er også udlændinge, der blander sig i debatten om Warszawa opstanden Øh, Varsovia er i dag genopbygget, og den gamle by er restaureret, men det er som om, at og det har vi talt om at krigsårene og traumerne. Den er på en eller anden måde stadig hvil. Man kan finde spor af, af, af kampen, når man bevæger sig rundt i Varsava. Blandt andet så kan man jo, der er der nogle steder, hvor der også er støbt bælteled ind i væggene fra, fra de her tyske fjernstyrede minikamper og ungolier og sådan noget. Ikke? Altså, det, det bliver mindet rundt omkring. Hvis man, hvis man har øjnene med sig, så kan man finde de her sted, små mindesmærker i Varsava. Tak til dig, Sten Andersen. Du er historiker, og vi har i dag talt om bogen Rising 44 af den britiske historieprofessor Norman Davies, en bog, der udkom første gang i 2003 på forladet Macmillan og Pan Books. Hitler sagde slut for i dag. I teknikken sad Oliver Vols og jeg hedder Jan Kort og vær der til retlægger i programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via bergenske.dk-podcast eller en af de øvrige tjenester. Det er også på de podcast tjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret i Radio 24 /7. Husk, du også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsøger. Tak for i dag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.